І вона долала її сходинка за сходинкою, тикаючись мордочкою об камінь, втримуючись і кігтями, і мордою. Видерлася. Поплигуючи бігла асфальтовою стежкою, застрибала перед варандою. Дівчинка стояла на порозі, а Діана підплигувала до її рук. Вона підплигувала як м'ячик, відриваючись від землі. Лапки хотіли вчепитися за повітря, повиснути. Якби то повітря було зі сходинок. Собаці подобалося підскакувати, від задоволення вивалила язика і не ховала його. Дівчинка опускала додолу руки, в долоні титявся мокрий носик, руки підіймалися. Так почалася дружба, стеючи з кожним днем, дедалі зворушливішою. Куди б Марта не бігла, діана наздоганяла її. Дівчинка зупинялася, собачка вистрибувала навколо неї. Їх єднали невидимі, неспалимі мости. Вони мостили не лише їх між собою, єднали з усім, що бачили очі, цегляною хатою, малим подвір'ям, вишнями під вікнами, стежкою на вулицю трасу і небом над ним, з усім, що чули вуха, безугавним туркотом горлиці садка, гомоном дороги, шумом води на шлюзі, плином річки. Мости мостилися далі і далі, Куди текла долиною річка, на горби, де шумів темний ліс, ростаючи за обрій То був зв'язок, який не мав кінця, а виною вони були вдвох білокосе створіння людського роду і сіре звірятко Їхні голоси «На-на» і «Тяу-гр» впліталися в пташиний гуркіт Здіймалися над гомоном вулиці, пересилювали клехіт річкового виру Цих голосів не забивали Раптові з різким громом Наче б гарматні постріли Вихлопи реактивних літаків Що переходили бар'єри До надзвукової швидкості Неспокійні, лихоманні Сповнені завзяття усе пересилити Не до піднестися Молоді голоси чулися коло криниці І криниця відлунювала Втворючи за ними зі своєї глибини То в садку І в явлунні груші З вишумом, Підіймала їх над своїм верхів'ям Невдешимі вони озвучували цілий куток села Раніше такий тихий, наче ж сонний Припалий пилом літньої задухи Діана сподобалася усім сусідам Сусіди задивилися на її вуха Які сторожко вловлювали найменші шерихи На сіру лискучу шерсть з чорненькою смужкою на хребті На чороченькі груди, на міцні лапи Які обіцяли сьогодні-завтра стати неймовірно дужими кого лише не манило взяти за її гривок, щоб відчути туге на струнене броніння грайливих м'язів. Але вона цього страх не любила, нікому не давалася до рук, крім Марти. До чужих відразу закидала свою видовжену мордочку і показувала гострі зуби. Та найкращими в неї були очі, наче підмальовані, підведені, а чи підперті, блідуватими півмісяцями знизу і темними китицями брів зверху. Вони виявляли чистоту І не знали найменшої скаламученості З кожним днем Блюдуваті півмісяці повнилися Темні китиці розширювалися В очах світився допитливий розум Собачка призвичаїлася до ящика з-під яблук Тепер вона вже не ночувала в підсліпуватому і вогкому гаражі комірчині Бабуся любила бджоли Дідусь залишив їй пасіку І вона сама пасічникувала Роздмухувала димаря Брала ситочко, Та часто не користувалася цими речами Демар стояв собі, курячись у траві Ситечко весело на поколі Так колись робив дідусь Так робила й вона Джол її не кусали Бабуся пахла городом, як грядка Вона не пошкодувала порожнього старого вулика Побільшувати пасіку Ставити на випні Над її силу Отож у цьому вулику, якраз у льотку з дашком, і прорізано отвір для дверцят. Дашок залишився, і вхід у Діанину хатку був ніби з вирізбленим ганком. Вулика поставили на горбочку напроти веранди під дровітною повною хмизу, який заріс високою густою кропивою. З цинковим, незаіржавілим дахом цеглистого кольору він гармоніював з бабусиною хатою. Вона теж нагадувала вулик. Але Діані домівка не сподобалася, як колись і той ящик з-під яблок. Марта застелила хатку дідусевим галіфе, але собачка найбільше любила сидіти і лежати на голому цементному порозі перед верандою. Їй певно кортіло весь час бути ближче до дівчинки, а спалося їй охочіше під вікном.